Bona tarda! Bona tarda, amics i amigues del programa Aèries de Cultura. Benvinguts, benvinguts. Mira, avui ens n'anem a en un lloc que és de, vaya, molt a prop de casa nostra. Dic molt a prop perquè a vegades, si parlo d'una altra part del món, és molt més lluny. La famosa Costa de la Morte, que en diuen ells, no? La famosa Costa de la Morte. O sigui, sabem positivament que és en el nord d'Espanya amb Esquerra, per entendre'ns, Galícia, així ens entendrem, no? La costa de la morte, diuen ells, en diuen així d'aquesta manera, amb els, la seva manera de parlar, la costa de la morte. Vale. A veure, la costa de la morte, vull explicar algo curiós. Està marcada per llegendes, des del principi del temps. Per què? Perquè ara tenim ja, sabem moltes coses i cada dia en sabrem més, perquè cada dia quan s'acaba el dia hi ja hem apresa alguna cosa si la volem aprendre. Doncs, fa molts anys, molts anys, molts anys, molts anys, molts anys, molts anys, la Costa de Morte tenia aquest nom per un error. Primer de tot, es considerava la finalitat del món. Sí, s'acostaven a les roques del mar eh? allà i ja no veien terra ja no veien terra per això aquella banda se'n diu Finisterre Finisterre que vol dir ja ho sabem fins la terra acaba. no s'acaba què? totes les generacions que hi ha hagut en el món sempre miraven que el sol en allà s'enfonsava l'oceà atlàntic per tant si s'enfonsava a l'oceà atlàntic i ja no es veia terra final de la terra Finisterre o Finisterraede és igual allà en diuen ara el Finisterre ha quedat el nom aquest arreglat era el és igual. el sol s'enfonsava i no hi havia més molt bé durant totes les generacions i anys que han passat a la història, si algun barco arribava per allà, l'aigua al mar allà és, té molts temporals. Té molts temporals i moltíssims, moltíssims, moltíssims barcos han fregat allà. Barcos molt antics, que eren dels que hi havia hagut, dels primers que hi havien, a ah, barcos més avançats, barcos moderns, n'hi ha sempre. I al fons de la costa, que és molt rocós, hi ha, actualment, es poden, o sigui, s'han comprovat i s'han mirat d'estudiar-se quants n'hi han, que no poden tampoc entretenir-se a mirar-ne molt, però diuen que estan comprovats més de 640 naufragis des de l'edat mitjana. I hi ha tots tipus, tots de tot tipus de vaixells enfonsats. Clar, el, els naufragis, ja sabem on el que és, el bar costat baix. Però, bé, hi ha coses que s'han escrit en èpoques, en altres èpoques no s'ha escrit res, perquè ni sabien escriure ni res quan s'ha escrit. Hi han anècdotes molt curioses que es poden llegir amb uns llocs que es guarden persones llavors, que han pogut veure alguna cosa curiosa per deixar-la anotada amb un lloc, l'explicat a una altra persona, i aquella persona l'ha escrit, perquè pensem que no fa tants anys que la gent no sabia escriure. Hi havien uns llocs on una persona, quan volia escriure una carta, anaven a uns llocs que hi havia persones que sabien escriure. Ells explicaven lo el que volien, i ells escrivien la carta, i li tornaven, cobraven diners, i la persona li donaven i la persona enviava la carta o, al revés, si és una cosa que una persona ha vist un naufragi i no sap escriure-ho anava a un lloc d'unes persones que eren poquíssimes, que sabien escriure explicaven i allò quedava controlat eh? controlat aleshores resulta que eh, amb una paraula ja ha anècdotes escrites de persones que fa molts anys que no sabien escriure però que van anar a comentar-ho, per exemple, amb un capellà, que els capellans en aquell moment eren de les persones doncs, que anaven preparades per parlar, per escriure, tenien, portava, tenien una carrera, no? per entendre. o anaven amb, doncs, amb altres persones com podien ser que els pogués ajudar perquè ja tenien una carrera per poder escriure. Aleshores, bé, anem a veure una anècdota. Una anècdota era amb una paraula que eh, una nau, una nau que van veure que es deia el vaixell, o sí, sigui, era una nau. Però aquesta nau no van poder veure el nom. Però quan van dir que el van trobar, que el van veure i tal, el vaixell resulta que va xocar contra les roques. Les roques el van destrossar bastant i a de més més el dia de l'endemà va haver un temporal terrible. Llavors, el barco, lo que va quedar del barco, va anar per la una ria, la famosa ria de bergantiños. Al final, la gent veia el barco que va pensar que podia haver-hi algú que encara estava dins. Però no podien enganxar perquè el barco anava, anava amb una paraula movent-se. Fins a un moment que es va aturar just amunt d'aquests llocs del, de la ria de Bergantiños. La gent del poble, dels pobles de per ràpidament van anar perquè pensaven que potser hi havia alguna persona. Res. De persones no n'hi havia cap ja. Tothom es havia ofegat, el barco estava destrossat, però... Van sentir un soroll a dins del barco, van mirar per tot arreu tot el que quedava i resulta que què van trobar? Van trobar un gat. I el gat, d'alguna manera, deia que era el gat del capità. A llavors, què va passar? Quan van explicar això, van dir com que el, el vaixell està destrossat no hem trobat els documents, no hem trobat ningú, no hem trobat tampoc, que a vegades estava pintat el, a fora, a l'exterior, tampoc estava destrossat, doncs pues li van posar, i aquest és un vaixell que li hem donat nosaltres al gat del capità. Ni va haver-hi una altra, una altra anècdota, ni deu haver-hi moltíssimes, però si no sabien llegir ni escriure, no podien fer-ho i no hi trobaven ningú. Resulta que hi va haver -hi un vaixell, que també va trobar una tempesta. Uh, a veure, quan hi han tempestes en allà, o et lligues en el barco, o el barco es belluga tantíssim que se t'endú a tota el, a la gent. A menys que t'ho feguis a dins de l'aigua, però se, se t'endú. Perquè tots els barcos que hi ha mm, anota, anotats, que els han trobat per ajudar-los al moment que s'han aturat, no han trobat supervivents. Si no han trobat sobrevivents és perquè ha començat una tempesta molt gran, no tenen temps de lligar-se, o el que sigui, o el barc ho s'ha volcat. Bueno, resulta que n'hi va haver una altra que després d'una tempesta molt gran, molt gran, va aparèixer un de matí sobre la platja. O sigui que aquesta, un tros que hi havia de platja platja normal, que n'hi havia roca, va, <coughs> va entrar cap allà. Clar, tots els veïns, si va ser la platja, hi havia un posto que hi havia cases. Els veïns corrents van anar cap allà. No van trobar ningú de persones humanes. Però, a la part més baixa del vaixell, van trobar caixes mig destrossades degut al moviment del vaixell, plenes de rellotges d'hort i plata. I una curiositat molt curiosa, per mi més que curiosa, per ser curiositat curiosa. I van trobar una gran caixa. claro al trobar una, una caixa mig destrossada, amb rellotges d'alt i plata, d'aquella època, al pensar una gran coixa, va passar bueno, més més hort i més plata. vale I, a veure, què van fer? Van obrir la caixa. La caixa era... Aquesta caixa, l'altra estava destruïda. Aquesta estava sencera. La van destruir, la caixa. Van començar a picar, picar, picar, picar. Van obrir la caixa. I tant picar, picar, picar, picar, que van trencar el que hi havia dins. Hi havia un piano. Un piano. Que, clar els hi és interessant moltíssim un piano per vendre-lo, per el que sigui, igual que l'hort, el, el, el, el que van aprofitar, el que no sigui. Però el van fer malbé, vull dir, per un cantó o per l'altre, i un piano ja és més difícil de, de... Però la cosa era que un vaixell, perquè només van trobar aquestes caixes, les del hort i la plata, i aquesta del piano. Per tant, amb una paraula, quan el barco va començar a anar d'un cantó a l'altre, va caure de tot, les caixes que hi vien, perquè deuria ser un vaixell, un vaixell que deuria anar, jo què sé, al voltant d'Espanya, de, no sabem, perquè, clar, tornem a dir que ja no parlo de l'època del Finisterre, sinó que després, quan hi ha hagut vaixells que donaven la volta per aquí al costat, lo que sí. Doncs el van destrossar. I, de més, van mirar fins al mar, si trobàvem algú, però... I per això és una altra cosa. I després n'hi va haver-hi una altra, que és la última que jo he buscat en aquestes... Vaig mirar-ho en un dels... Vaig comentar, és que no vaig notar. -ho. Vaig parlar amb la Costa de Morte per poder fer el programa. I resulta que n'hi havia un altre que era molt curiós. Aquest no fa tant temps, no fa tant temps, però, a veure, no fa tant temps, però fa anys, d'acord? ¿vale? Perquè no parlo els de la... Bueno, no parlo de... Parlo dels que s'ha trobat, d'acord? ¿vale? Resulta que eh, un altre vaixell van callar a la costa de Morte. Per això es diu de Morte. De Morte, perquè si no vas en compte allà tot és Morte. ¿Vale? Resulta que, bueno, que és en el cantó tal com he dit, de Finesterra, tot això, eh, és el que he explicat. ¿Vale? Resulta que, bueno, van callar-se i van callar i aquest estava destrossat la meitat però l'altra meitat no i bueno, van entrar a veure que hi havia grans caixes grans caixes, grans caixes. i resulta que quan van obrir-ho estem parlant d'anys enrere eh? quan jo no sé ni quan va ser això dic el que vaig a dir ara la llet condensada no sé a quin any no, no tinc idea quin any va ser que es va fer la llet condensada no ho sé l'enganyaria, no tinc idea aleshores, la gent que habitava en aquella comarca a la costa de Morta que eren casetes i tal doncs van agafar el barco, van pujar, van començar a treure i van pensar-se que era pintura van trobar caixes amb una cosa blanca ara diem llet condensada perquè vam saber era-ho després, però no ho sabien van veure que era una cosa blanca, com una mica espessa. Ostres, quina il·lusió! No sabien ni de quin barco ni de quin capità era, ni perquè de persones no hi havia cap. Els documents van desaparèixer. Aleshores, ostres, mira, tenim pintura. Això es tractava de pintura. Doncs pues, què van fer? Doncs què van fer? Les casetes d'allà, que estaven fetes malament, que estaven brutes o que estaven fetes molt bé. Doncs anem a pintar. I van començar a pintar totes les casetes que tenien. Què va passar? No van saber fins al cap de, de molts dies i de, de moltes investigacions pel rest de, de tot arreu que tot aquell lloc es va convertir en mosques, més mosques, més mosques, més mosques. És llet condensada, les parets, les cases, les taulades, les xumaneies, les portes. Llet condensada per què? Perquè en aquella zona no ambienten vist mai, ni no ambient sentit parlar de la llet condensada. Sí, els van pensar que era pintura i van pintar-ho tot. Claro, la llet condensada va fer venir totes les mosques. Blanc, totes les mosques, totes i no sabien què fer. Des que els entraven per les, pe les finestres, entraven per les portes, els i hi... pel carrer quan caminaven. No, és que per tot arreu hi havia mosques. I fins que no van sèpi que és que l' que havien utilitzat per la pintura? Era una cosa que se'n deia. llet condensada. Pues, no van saber-ho. i van passar-ho molt malament. Van passar-ho mesos, mesos fins que, fins que no va venir una persona que sabia de què nava o l'olor que va sentir i, i les mosques i tot, que els hi va dir. O sí sigui que hi han coses curiosíssimes. O sí sigui que la costa de morte té naufragis curiosíssims, molts que ningú els ha escrit ni els ha dit perquè no, no hi havia gent que sapies escriure i els que s'han pogut escriure hi han coses curiosíssimes bueno, a mi, francament, quan m'ho van explicar i quan ho vam parlar, ho dic són curioses més no poder que per poder-ne fer un llibre i explicar només el que va passant allà nada eh? més sí, a la costa de Morte o sigui, dels naufragis i el cantó, que se'n diu, de Finester fin, fins del mar,u Una cosa és perquè es pensaven que no hi havia res, després quan van començar amb els barcos tot el voltant, tant tant tal. Doncs també el que passava. Eh? Res més per avui. Amics, amigues, gràcies per estars nosaltres, des d'aquí com sempre, una abraçada molt gran, molt gran, molt gran, molt gran i un petó que no per faltar mai. Aiuu! Adéu, adéu! Aires de cultura a Ràdio Palafrugell, la cultura